Jurnal 1935-1944 de Mihail Sebastian, caseta 13, fața A Am fost și eu ieri cu Benu, după stăruința lui Sandu Eliad, Rona Bereșteanu, și am fost umilit de vulgaritatea textului și a publicului. E oare posibil ca evrei care au trăit și trăiesc atâtea crâncene tragedii să scrie, să joace, să asculte și să aplaude asemenea mizerii? M-au invitat și pe mine să le scriu o piesă, și, desigur, aș face-o pentru bani, căci de unde voi găsi bani de chirie în martie, dar nu mă simt capabil să scriu pentru asemenea exigențe. M-am gândit în ultimele zile că pentru Alexandru cel Mare, notă, titlul piesei va rămâne ultima oră, m-am încheiat nota. Există o soluție care să împace și ezitările mele și propunerile lui Nicușor. Eu scriu piesa așa cum vreau, după ce o termin, eu dau lui Nicușor și îi las totală libertate să o schimbe și să o reprezinte cum îi place. Tantiemele le vom împărți pe din două. Mi se pare o soluție acceptabilă, mai ales dacă menține a contul de mii. După război, vom restabili lucrurile. Deocamdată am terminat seara actul 2, Închip chip mulțumitor mi se pare Va trebui însă neapărat nu numai să modific, dar să scriu în întregime din nou scena Magda Andronic Care îmi dau seama e imposibilă Cu oarecare modificări, actul 2 va avea aceeași precipitare dramatică, nervoasă ca și actul întâi. Dificultățile reale încep cu ultimul act, care amenință să piardă ritmul piesei Vom vedea Nemții desmint o mare victorie pe care rușii anunță a o fi repurtat în nord, unde afirmă că au încercuit și aproape distrus armata a 16-a germană. Duminica 1 martie 1942 Martie. Poate că martie încă nu va aduce schimbări esențiale în configurația războiului. Se desprimăvărează greu după o așa de grea iarnă. Anotimpul primejdios va începe în aprilie-mai. Deocamdată, rușii continuă atacuri ce par a redeveni intense. Comunicatul german de aseară înregistrează lupte grele pe tot frontul. În Crimea, atacuri rusești sprijinite de care de asalt și avioane. În Donetsk, atac dat cu forțe considerabile. Totuși nu cred că se mai pot aștepta de aici încolo răsturnări de situație. Davidescu, reîntors din Germania, îl întâlnește pe Rosetti și îi spune că nemții pierd războiul, că singuri englezii îl pot câștiga, că situația în Germania e disperată, etc. Davidescu, anglofil. Cele cinci zile de zăpadă se majorează la zece. Intelectualii pot fi dispensați plătind 1000 de lei pe zi. De unde să iau 20.000 de lei pentru Benu și mine? Nici nu mă gândesc. Vom merge la zăpadă și gata. Luni 2 martie 1942. Totuși, toți cei 600-700 de oameni de pe struma au pierit odată cu vaporul. Se pare că a scăpat un singur pasager, sau, se mai zice, patru. Comunicare oficială nu există încă. Nu cunoșteam bine pe niciunul din cei plecați. Două-trei vagi îndepărtate cunoștințe. Nici o figură pe care să-mi amintesc, asupra căreia să mă pot opri. Poate fostul meu elev din clasa a șaptea, Schreiber, parcă dar moartea lor a tuturora mă doare. Hotărâsărăm să ne prezentăm mâine dimineață la zăpadă, suntem amânați pe poi mâine. Miroasea primăvară, e încă rece, e încă înnourat, dar aerul e mai puțin păclos, mai ușor. Senzația de revenire la viață și în același timp un sentiment surd, adânc deprimejdie de spaimă. Marți 3 martie 1942 în Crimea, pe frontul Donețului și la sud de lacul Ilmen, luptele grele de apărare continuă, spune comunicatul german de-aseară. Comunicatul de-asta seară repetă formula. Lupte grele de apărare. Se întâmplă ceva grav pe frontul sovietic? După tonul telegramelor și comunicatelor germane, pare că da, dar rușii păstrează o tăcere de nepătruns. Mâine dimineață la șase pornim la zăpadă. Ne-am pregătit efectele. Mă simt cam obosit. Sunt într-o mizerabilă condiție fizică de câtva timp, dar sper să suport totul cum trebuie. Mai necăjit sunt pentru Benu, cu știatica lui. Miercuri 4 martie 1942 Prima zi de muncă la zăpadă Doborât de oboseală Plecați la 5 și jumătate dimineața de acasă Ne-am întors la 8 seara Munca propriu-zisă iobați jocură Lucrăm undeva pe o linie de triaj Dincolo de halta grivița Ce e extenuant e statul în picioare Drumul, așteptarea, formalitățile La întoarcere, tramvaiele încărcate Treceau pe lângă noi Fără să avem puterea să ne agățăm de ele Niciodată strada în timp Nu mi s-a părut mai departe Joi 5 martie 1942. Foarte obosit, dar nu ca ieri. Lucrurile încep să se organizeze, ceea ce reduce mult timpul pierdut cu diverse formalități. Apel, dovezi, vize. Am plecat dimineața la 6 și jumătate și seara am fost acasă la șase. Dacă ne vom mai antrena, vom fi poate mai puțin obosiți. M-am dezobișnuit de eforturi fizice. Detașamentul în sine însuși e o comedie. Ca atmosferă seamănă perfect cu detașamentul poligon din octombrie 1942. Atâta doar că munca este și mai ridicol inutilă decât era acolo Mutăm zăpada dintr-un loc într-altul Operație de o zădărnicie absolută Dacă n-am fi văzut atâtea altele în ultimii ani, am murit de râs Vineri 6 martie 1942 Mă gândeam astă seară când predam lopata Că sunt milioane de oameni ca mine Care fac același gest odată cu mine de-a lungul pământului Eu mă întorc acasă să dorm, să mănânc, să uit Dar ei unde se întorc? Cei din lagărele de prizonieri, cei din lagărele de internare. E în detașamentul meu o voie bună inexplicabilă. Fiecare om trăiește în plină primeștie, de care e conștient. Fiecare din noi știe că ziua de mâine poate aduce mizerii mai mari decât cele îndurate până azi. Fiecare a lăsat acasă griji, amărăciuni, spaime, terori. Și totuși pe toți îi leagă un fel de tinerețe ironică, martiră, curajoasă, care exprimă poate o mare vitalitate. Suntem totuși un neam uimitor. A căzut Batavia, nu mai rămâne mare lucru din Iava. Japonezii au mereu victorii cam pretutindeni. Pe frontul rusesc, atacurile sovietice par a fi slăbit în sud. Nici o schimbare esențială, nicăieri. Duminică 8 martie 1942. A murit Tanti Carolin, ultima legătură cu brăila noastră. Ultima verigă cu un întreg trecut pierdut pentru totdeauna. Sunt bătrân. Papa a plecat azi noapte acolo. Viscolește, iarna s-a întors. Astăzi, pe câmp, deși ne-am întors la ora două, duminică fiind, mă simțeam mai ostenit și mai înghețat decât oricând. Primele cinci zile de muncă au trecut, ne mai rămân cinci, care mi se par foarte lungi. Comedia detașamentului nu mai are nimic nou să-mi spună. Luni 9 martie 1942. Dimineața am lucrat în halta Grivița, unde am curățat peroanele de zăpada proaspăt căzută. După masă ne-am întors în sectorul 6, unde, mai retrași putem face ce vrem. Operația principală era să mutăm zăpada de pe o linie pe alta. Primăvara a revenit pe la amiază cu soare. Cu puțină imaginație, te puteai crede undeva la o cabană în munți. A căzut Rangon, Eava este iremediabil pierdută. Se pare de altfel că neerlandezii capitulează, pe frontul rus, nimic nou. Marți 10 martie 1942. Lucrat la trenul de zăpadă, operație care în primele zile, privindu-pe alții, ni se părea teribil de grea. În realitate e mai simplu, ba chiar mai antrenant decât mă așteptam. Am umplut câteva vagoane jucându-ne, am luat-o ca un sport. Cred că de altfel încep să fiu antrenat. Săptămâna trecută n-aș fi fost în stare de performanța de azi. Pe nesimțite devin un muncitor ceferist, mai rău decât atât, un măturător de peroane, un curățitor de linii ferate. Aproape că nici nu mai sunt sensibil la grotescul situației. O singură dată, în timp ce la câteva sută de metri se vedea trecând trenul de Constanța, m-am surprins gândind că, cu doi ani în urmă, eram și eu, puteam fi și eu un călător, care de la fereastra compartimentului să privesc cu indiferență cum las în urma mea, de-a lungul liniei, oameni cu târnă cop și lopată, oameni fără nume, fără identitate. Ce e groasnic e că, dincolo de aceste 10 zile care vor trece, care aproape au trecut, ne așteaptă vechile mizerii și spaime. În tramvai, seara, venind spre casă, am văzut în ziar o nouă lege, a impozitului reîntregirii, care impune pe evrei la o plată împătrită decât a celorlalți contribuabili. Vineri 13 martie 1942. A zecea zi de zăpadă. A trecut mai greu decât celelalte. Miercuri și joi am avut soare, dar azi a fost o zi rece, vânătă, înnorată, plumburie. Simt încă frigul în noase și sunt foarte, foarte obosit. Dar am în buzunar o adevenință CFR, cu zece ștampile albastre și una roșie, care arată că am lucrat la curățirea zăpezii în stația București-Grivița de la 4 la 13 martie 1942. Luni 16 martie 1942. Revăzut în trei zile, toți oamenii mei obișnuiți: Roseti, Camil, Aristide, Biroul Roman, Liceul, Zisu, Leni, Nicușor, etc. Nimic schimbat, totul mereu și mereu la fel. Singurul schimbat între ei, în oarecare măsură, eu schimbat de soare, de aer liber. Bronzat, puțin slăbit, am ceva din aerul meu de balcic sau predal. Parcă aș fi după o vacanță de 10 zile. Și efectiv, mă simt refăcut fizicește. Dar bronzul se duce și revin repede la forma mea de larvă. Parcă era mai bine la zăpadă. Tot felul de mizerii, enervări, amărăciuni. În not cu greu prin ele, fără energie, fără chef de a rezista, cu dezgust, cu silă. În Rusia, comunicatele germane anunță mereu lupte grele de apărare, atacuri sovietice masive. Idele lui Marte găsește contraofensiva de iarnă în plină desfășurare, dar frontul german rezistă aproape intact. Nu cred că se mai poate întâmpla ceva esențial în această privință. Trebuie să așteptăm sfârșitul primăverii sau începutul verii, mai iunie, căci aprilie poate fi încă prea devreme. Atunci se va declanșa noua ofensivă germană? Hitler, în discursul de ieri, afirmă că îi va zdrobi definitiv pe ruși în lunile ce vor urma. Vineri 20 martie 1942 Beate Fredanov îmi sugerează să scriu o piesă despre Struma, sugestie care mă pune pe gânduri, mai ales că se întâlnește cu vechiul meu gând de a scrie o piesă cu naufragiați, încercând undeva pe o insulă să reînceapă o altă viață. Nimic nou pe fronturi, lupte grele de apărare, zice invariabil comunicatul german. Vișoianul văzut azi crede că discursul de ieri asupra Ardealului este o inițiativă locală, nu o presiune germană asupra ungurilor. Tot el împovestește lucruri amuzante despre activitatea lui Mirce Eliade la Lisabona. Duminica 22 martie 1942 9 luni de război în Rusia Pe fronturi nimic nou În universul de azi, o telegramă germană vorbește despre viitoarea campanie de vară Termenul mi se pare că e întrebuințat pentru prima oară. Până acum, formula era campania de primăvară După amiaza agreabilă cu braniște la o bodegă Am vorbit îndelung despre comedia Alice Alcibiade Știe o sumă de lucruri și le povestește inteligent Sub aerul lui naiv, il se tujur aqua tenir. Marți, 24 martie 1942. Ier și azi, la agitată din cauza locuinței. Vom putea rămâne pe loc, va trebui să ne mutăm. Cazaziana cere 150 de mii și nici măcar nu știu dacă dă un contract pe un an. Oameni mai sordizi, mai infami, mai rapaci, greu de imaginat. Și nici măcar nu știu dacă va fi cândva, în cer sau pe pământ, o zi de judecat. Amuzantă povestea lui Russo, istorisită de Rosetti, care își căuta de mult la belu un loc de mormânt interesându-se de poziție, dimensiuni vecinătăți, preț, episod de utilizat pentru Danacu, Daracu, într-un roman. Notă este vorba despre bizantinologul de mostene ruso. Am încheiat nota. Citit două piese de Galsolly, Escape și The Roof, amândouă scrise în aceeași manieră, ar putea fi, ca tip de scenariu, un model pentru piesa mea cu naufragiați. Atacurile rusești au intrat într-o perioadă de stagnare, spune DNB. Slabe atacuri la Chercii. Notă. DNB, agenție germană de știri. Am încheiat nota. Duminică 29 martie 1942. Săptămână de agitație, de cafard, de umilinți, în legătură cu casa, cu proprietarul, cu chiria. Cereri enorme pe care trebuie să le accept, fără măcar să mă întreb dacă voi găsi bani și de unde. În toate aceste discuții, tergiversări, tratative, sunt dezarmat. Nu știu să mă apăr. Când ar trebui să fiu violent și tenace, sunt amar și ironic. Amar și ironic cu Madame Cazazian. Mă rușinesc de mine însumi cât de puțin sunt apt pentru viață. Ce dezorce, ca să nu am conflicte. Accept să fiu înșelat, prădat, numai să fiu lăsat în pace. Lipsă de vitalitate, dezgust de oameni, sau numai apatie, neputință. Mie inima grea de toate mizeriile astea și, de va timp, un sentiment renascut de teamă, de spaimă, de angoasă. Mi-e frică de tot necunoscutul care ne stă înainte. Nimic nou pe fronturi, o debarcare engleză la Saint-Nazaire, având însă mai mult caracterul unui cup de men decât al unei acțiuni ofensive. Perioada de așteptare. Te întrebi când și în ce mod se va face tranziția de la ofensiva rusă la cea germană. Deocamdată comunicatele anunță invariabil atacuri sovietice, mai slabe sau mai tari, respinse cu verșunare. Luni 30 martie 1942. Iarnă din nou. A nins toată noaptea. Străzile sunt albe. Dimineața, viscol. Comunicatul german spune că gerul a revenit pe frontul rusesc. Lupte grele de apărare după formula obișnuită. M-am tot căznit în ultimele două săptămâni de când m-am întors de la zăpadă, m-am tot căznit să repar actul al doilea al piesei. Nu cred că am reușit. Încă o dată trebuie să constat că ceea ce nu izbutesc la prima redactare, nu mai izbutesc niciodată. Am scris, transcris, tăiat, refăcut, schimbat, întors și pe față și pe dos scena a cincea, Magda Andronic, și tot proasta a rămas. Mă decid să o las în starea în care se află. Trec mai departe la actul 3. Mai târziu, după ce voi fi recapătat oarecare distanță, voi încerca din nou să revăd lucrurile. Încep actul 3 fără gust și fără încredere. Piesa asta trebuie să fie un joc, și nu e. O simt devenind prea greoaie. Miercuri, 1 aprilie 1942. Aprilie, dar încă nu primăvară. Zăpada de ieri și alaltă ieri nu s-a topit toată. Noroi și zăpadă. Pe fronturi nimic nou. Atacuri puternice, lupte grele. Te întrebi când și cum se va intra în faza ofensivei pe care Germania o anunță mereu. Poate că nici aprilie nu va schimba prea mult, mai ales dacă vremea rea continuă. Prima seară de zaider. Mi-ar fi plăcut să facem un zaidernacht. Nacht. Notă. Zaidernacht, Nacht, idiș, masa și ceremonia religioasă din prima seară de Pesach. Am încheiat nota. Mi se pare uneori că legăturile noastre cu iudaismul pot fi refăcute. Vineri 3 aprilie 1942. Zi de primavară puțin prea rece, dar albă, albăstrie, transparentă. Spre seară m-am plimbat cu Lereanu și Comșa spre lacuri. Scurt bilet de la profesorul de engleză care ne abandonează fără explicații. Zisu și Aristide, cărora avusesem imprudența să-l recomand, îl plăteau de sigur mai bine. Nu-l credeam capabil de atâta ineleganță. Procedeul mă indignează, iar faptul de a-l pierde ca profesor mă necăjește. Am făcut cu el mari progrese și sunt sigur că fără el voi pierde mult. Va trece aprilie fără evenimente de război? Nu-mi vine a crede. Aprilie 40 a servit pentru campania din Norvegia, aprilie 41 pentru cea din Serbia-Grecia. De ce n-ar fi utilizat aprilie 42 în Turcia? Sau, deși mi se pare absurd, în Suedia? Sâmbătă 4 aprilie 1942. Se pare că s-a reînceput deportarea evreilor din Dorohoi. Gaston Antoni îmi spune că în curând va apărea statutul evreilor, care se află în lucru. Evreii botezați, zice el, vor avea un regim mai bun și în orice caz vor fi feriți de de-deportare. Gaston îmi spune că el singur din toată familia a rămas nebotezat. E o comedie absurdă, grotescă. Am trecut astă seară pe la Barasheum, se repeta o piesă. Sala era plină de evrei, dar în tot teatrul, îmi spunea Bogoslava, numai 2-3 mozaici, restul catolici, ortodoxi, protestanți. Cumpărat cu 1500 de lei, câștigați serile trecute la poker, un quartet milanez de Mozart și al treilea concert brandenburghez de Bach. Ca să-mi fac și eu o bucurie în dimineața asta de primăvară, cu atâta soare, cu atâta tinerețe. Viața e undeva, alături de mine, în afară de mine. Duminică 5 aprilie 1942. N-am scris până acum nicio replică din actul al treilea. Am găsit însă oarecare incidente care ar putea fi utile. Îmi trebuie un act trei bogat, cu material propriu, eventual cu personaje noi. M-am gândit astă seară că dacă aș plasa actul tot la redacție, greutățile s-ar simplifica implicit. Acolo am tipii din actul întâi și mai ales o atmosferă gata creată. Dintr-o dată ritmul viu al începutului e regăsit, dar pe de altă parte, pe bucșan nu-l pot realiza în toată amploarea lui decât în cadru propriu. În biroul său de dictator economic va fi mai puternic, mai zdrobitor decât în altă parte. Mai ales în scena cu ministrul Brănescu, dacă într-adevăr voi recurge la acest personaj. Aici însă dificultatea e de a-l introduce pe Andronic și Magda, care ar intra mult mai plauzibil la redacție. Fiecare din cele două decoruri, redacția sau cabinetul lui Bucșan, au avantaje și dezavantaje, facilități de situație, dar și imposibilități de situație. Poate o soluție ar fi ca actul al treilea să aibă două tablouri, primul la bucșan în birou, al doilea la redacție, dar în cazul acesta răsar alte greutăți și nepotriviri. În fine, voi vedea. Pentru moment sunt mulțumit că piesa, care mă dezgustase cu totul, începe să mă intereseze din nou. Nu prea mult, dar poate atât cât e necesar ca să o termin. Miercuri, 8 aprilie 1942. Nimic nou în mersul războiului. Perioada de așteptare, de pregătire. Nimeni nu poate spune ce se va întâmpla. Ne dăm doar seama că intrăm într-un anotimp furtunos. Vor fi probabil eforturi uriașe, lovituri teribile, mari încleștări. Sensul lor, rezultatul lor, abia la toamnă îl vom putea, poate, vedea. Iar până atunci ne trebuie nervi buni, putere de rezistență și noroc. Odată această judecată generală făcută, tot restul discuții, pronosticuri, informații, opinii devine inutil luat de la Lena sonata de lecheu pentru câteva zile și eu o ascult mereu. Reminiscențe multă din Frank, foarte frumoasă totuși. N-am scris nimic din actul al treilea. Nu m-am putut decide să încep. Material mult încă nu bine organizat. Îmi promit ca imediat ce termin actul al treilea să încep a scrie Libertate. De asemenea, mă gândesc mereu la piesa cu naufragiații, care începe să se precizeze, iar între timp materialul romanului sporește și el, se ordonează, se clarifică. Niciodată n-am avut atâtea proiecte literare susceptibile de a fi puse în lucru. Într-o viață bine rânduită, în condiții de relativă liniște, aș putea, cred, acum să scriu luni de zile, zi de zi, de dimineață până seara. Dar știu eu ce se va alege din toate astea. Duminică 12 aprilie 1942. Nimic nou pe fronturi. Comunicatele germane din ultimele zile au semnalat un nou atac rus la Cherchii și atacuri locale germane în centru. Situație neschimbată. În ziarele de azi, un fel de buletin meteorologic DNB arată că iarna s-a sfârșit, dar că primăvara nu e nici ea favorabilă unei ofensive din cauza ploilor, a dezghețului a negurei a noroiului. Să însemne asta că ofensiva e amânată pentru iunie. Procesul de la Riom suspendat. Notă. Proces intentat de guvernul francez de la Vichy, celor acuzați de înfrângerea Franței în 1940, generalul Gamlau și politicienii Blum și Daladier. Am încheiat nota. Sunt totuși unele lucruri pe care Franța nu le poate comite, chiar dacă vrea, chiar dacă încearcă. O țară care îl dă pe juluri în ar nu poate cădea prea jos în ordine morală. Sau, știu eu, poate că mă înșel, poate că de departe nu se pot înțelege lucrurile. Poldi ar ști să-mi spună mai mult. Totuși, mi se pare că Franța are în infamie anumită stângăcie. Nu e în stilul ei. Nepa infam chivu. Cu Leni, asta în tramvai, o doamnă însoțită de un maior, desigur soțul ei, o fixează pe Leni, o recunoaște, o arată cu un gest discret soțului. Se vede bine că e surprinsă și bucuroasă de o asemenea întâlnire. La piață se ridică să coboară din tramvai, dar deodată se întoarce, se apleacă spre Lenii și întinde mâna cu un gest și timid și afectuos, ca de școlăriță. Maiorul salută și el încântat. Amândoi ar vrea să vorbească, să spună, dar gestul a spus totul pentru ei. Prin urmare, și asta e posibil. Despre Leni ar fi multă descris dacă m-ar mai interesa. Îmi face azi cu ușurință mărturisiri despre aventurile ei de acum 3-4 ani, lucruri pentru care m-aș fi omorât să le aflu atunci și care acum îmi sunt indiferente. Ce grotescă întâmplare a fost și ridicolul meu amor. Miercuri 15 aprilie 1942, Recitita aseară, spre marea mea surpriză, după 6-7 ani, orașul cu Cusalcâmi. Avem la mine întâmplător câteva caiete ale elevilor mei din clasa A5-a, cu rezumate de lecturi lunare. Între ele, un foarte inteligent rezumat al orașului cu Salcămi plin de observații ingenioase asupra raporturilor posibile cu celelalte cărți ale mele. Am citit rezumatul amuzat și pe urmă, într-o doară, am luat cartea din bibliotecă cu gândul să o răsfăiesc. Pe urmă n-am mai putut să o las din mână. Aveam oroare de ea, refuzam să vorbesc despre ea, simpla citare a titlului mă crispa. O consideram o eroare, o prostie. Ei bine, mi se pare că am fost nedrept. Acum, recitind-o după ce aproape o uitasem, personaje, momente, fapte care se șterseseră total din memorie, cartea m-a încântat. Ce tânără e! Peste toate naivitățile, o anumită fregezime, anumită poezie în povestea asta care mă emoționează. Sau sunt eu azi așa de bătrân încât tinerețea cărții capătă dincolo de literatură o valoare exagerată? Nu știu, fapt e că am avut trei ore de neașteptată plăcere citind-o. Joi 16 aprilie 1942. Nunta lui Baby, fica Alicei. Cununia la biserica Amzei, bufet la dejun în de la Veche, pe urmă vizită la Alcibiade, care e bolnav. Mă uitam atent și amuzat la toți oamenii din de la Veche și îmi spuneam în gând povestea fiecăruia în parte, povestea tuturor la un loc, povestea casei însăși. Toate amestecate într-o teribilă, grotescă, absurdă comedie. Ce extraordinar material de roman! Am găsit în Selin un nou subiect de piesă de teatru. Notă. Prima însemnare despre proiectul piesei Insula rămasă neterminată. Am încheiat nota. Mi-a intrat dimineața în cap, nici eu nu știu cum, și pe urmă toată ziua, pe stradă, în tramvai, în autobuz, l-am tot mestecat și mestecat până când seara întors acasă, m-am așezat la masă și am scris Down 3, scenariul complet al actului întâi. Eram în așa excitație încât n-am mai avut răbdare să fixez pe hârtie și scenariul celorlalte două acte. Am ieșit, i-am telefonat lui Leni și m-am dus la ei cu gândul să le comunic descoperirea. Cu înainte înainte îmi spuseseră că le trebuie o piesă pentru Leni, Stroie, Ronea, Marian. Ei bine, voiam să le spun, am piesa. Ce e și mai amuzant e că în autobuzul 40, mergând spre Bulevardul Marașești, în 8-10 minute cât a ținut drumul, am schițat în minte și scenariul actelor 2 și 3, găsind multe neașteptate incidente. În felul ăsta, când am ajuns la ei, le-am făcut o expunere completă. Mare entuziasm! Și leni și Froda afirmă că ar fi o lovitură. Toate bune, dar trebuie să scriu. Iată-mă în momentul de față cu patru piese în brațe și niciuna din ele, nici măcar Alexandru cel Mare, niciuna scrisă. Eu pot să fiu un autor de teatru, chiar un fabricant de teatru, dar îmi trebuie mai multă tenacitate, mai multă meserie. Vom vedea. Vineri 1 mai 1942 Admirabilă noapte de primăvară, albastră, argintie, transparentă, ușoară, puțin ireală. Ce fantastic trebuie să fie balcicul sub lumina asta! Dacă n-ar fi războiul care ne scoate din viață, dacă n-ar fi sentimentul nostru permanent de recluziune, poate că o asemenea primăvară sau măcar o asemenea noapte n-ar fi inutilă nici pentru un om ca mine, care de mult se simte un om pierdut. Aprilie a trecut fără schimbare. Ce ne va aduce mai? Sâmbătă 23 mai 1942 Dacă n-aș fi așa de obosit, extenuat de câteva nopți proaste și de câteva zile de alergături și eforturi, aș încerca să scriu astă seară aici. Mă simt sufocat de amărăciune, plictisală, revoltă și scârbă. Dacă aș scrie, m-aș limpezi poate. A ține un jurnal e o chestiune de rutină. Nu e prima oară că îmi dau seama de asta. Dacă nu scrii 10 zile, e foarte greu să reîncepi într -a 11 -a. Și totuși vreau să revin la acest caiet pentru a însemna unele lucruri întâmplate sau gândite în ultimul timp. Poate mâine. Miercuri 27 mai 1942. Hotărât lucru, am pierdut obișnuința jurnalului. Mereu în ultimele zile mi-am promis să scriu și mereu am renunțat. Nici această seară nu mă simt în stare să formulez ca lumea o frază, dar fiindcă toți sunt cu tocul în mână, Timp de două ore am completat o parte din fișele de recensământ să notez măcar în grabă unele lucruri. Tradusem săptămâna trecută cinci sonete de Shakespeare, reușită tehnică relativ facilă, care m-a încântat. Simțeam un fel de aprindere entuziastă pentru toate sonetele care mi se păreau admirabile în original și traductibile cu mari șanse de poezie. Era simplu ca un joc de cuvinte încrucișate și era îmbătător ca un val de lirism juvenil blam pe stradă recitând versuri, căutând rime, numărând silabe Câte lume m-au fi văzut pe stradă sau în tramvai vorbind cu mine singur Dar acum m-am oprit, m-am împotmolit Sunt de câteva zile la sonetul Când mor să nu mă plângeți și nu mă pot urni din loc Nu găsesc rime, nu pot măsura versul, iar ce găsesc este imposibil de plat Mi-ar părea rău să trebuiască să renunț Mi-ar părea cu atât mai rău cu cât jocul ăsta e un nou narcotic Care mă scoate puțin din mizeria vieții Trebuie să plătesc 5.000, dar poate voi scăpa cu 1.000 pentru 5 zile de zăpadă, deși am lucrat 10. La început am fost furios. Roseti și Solacolu, cărora întâmplător le-am povestit, nu voiau să mă creadă. Ziceau că e o farsă. O farsă e, dar una serioasă. Acum m-am resemnat. Nina e de două-trei săptămâni la București. Evident, nu m-a căutat și n-am văzut-o. Nici nu știu ce i-aș putea spune. Se pare că Mircea va fi numit la Roma. La Lisabona, orientarea sa politică e mai legionar decât oricând îl face nefolositor. Mi se spune Roseti, că ar avea 400 de de lei lunar. Poate e exagerat, dar nici 200 n-ar fi răi. Să recunosc că am avut un moment de revoltă, de scârbă și de tristă invidie când am aflat toate astea. În timp ce el duce o existență de macnat în regiuni paradisiace de viață, de pace, de lux, de confort, în timp ce el trăiește din plin ordina nouă, eu trag aici după mine o existență mizerabilă de prizonier. Iar după război, presupunând că voi scăpa și că ne vom întâlni, anilor lui de înflorire eu nu le voi putea opune decât triștii mei ani de umilință și ratare. Ratarea nu se scuză niciodată cu nimic. Izbânzile, chiar când sunt rodul infamiei morale, tot izbânzi rămân. Miercuri 3 iunie 1942 Recitit azi, după o atât de lungă pauză, primele două acte din Alexandru cel Mare. Mi s-au părut chiar și al doilea excelente. Acum că am terminat cu școala și examenele, aș vrea să mă pun pe lucru, dar înainte de a face orice altceva, îmi propun să scriu neapărat actul al treilea. E ridicol să rămân în drum cu o piesă pe două treimi făcută. E și mai ridicol când mă gândesc la facilitatea subiectului, la bogăția situației. Abia după ce voi termina treaba asta, Mă voi putea gândi la piesa lui Leni. Ce e prost e că încă nu sunt definitiv fixat asupra scenariului actului 3. Până astă seară nici măcar nu știam dacă se va petrece în redacția gazetei sau în biroul lui Bucșan. Acum cred că am optat definitiv pentru redacție. Mâine dimineață voi încerca să încep. N-am mai tradus din sonete, aștept un alt val de lirism ca să reiau lucrul. În schimb, cu Benu, Comșa și Lereanu, după ce am terminat de citit Simbelin, am început prima parte din Henry al iv -lea. Merge cu destulă ușurință, lecturile mele altminter sunt destul de risipite. Revăzut după 10 sau 11 ani, Confessions of a Young Man, de Moore, de asta dată în original, mai puțin emoționant ca prima oară. Suntem în iunie, dar porțile viitorului sunt încă închise. N-am putea spune că știm astăzi mult mai mult decât știam sau bănuiam în martie. După Kiercii, după Harkov, situația e încă linii mari aceeași. Doar dacă ofensiva lui Romal ar reuși, ceea ce nu s-ar zice, și dacă ofensiva contra sovietelor ar putea porni și prin Iran, doar atunci ne-am afla într-o fază cu adevărat inedită a războiului. Altfel, situația rămâne oarecum previzibilă, prin analogie cu ce s-a întâmplat anul trecut. Duminică 14 iunie 1942. Mie inima grea. Zvonuri, prevestiri, interpretări. Toată lumea vorbește despre noi legiuiri antisemite care ar fi să vină de la o zi la alta. Interzicere de circulație după ora nouă. Semn galben. Gheto în sectorul de negru. Gheto în barăci la Berșad. Transnistria. Nu vrei să crezi, refuzi să asculți, dar rămâi cu o îndoială în inimă. Alarma din noaptea de joi spre vineri și zvonurile de bombardament mă sperie mai puțin prin ele însele decât prin atmosfera de surecitare și isterie pe care ar putea să le provoace, ca și anul trecut. Îmi aduc aminte și mă înfior. Mă gândesc mereu la Poldi. Acolo teroarea crește. Ce face, cum suportă. E așa de singur. E realitatea absurdă a vieții noastre. Mai citim cărți, mai avem puterea să râdem, dăm festivaluri, mergem la teatru. Am fost miercuri seara la Barașum, iar dimineața la 11? Uneori mi se pare că blestemul nostru nu mai are nicio legătură cu războiul. Războiul e undeva pe alt plan, în altă ordine. Discuți, urmărești pe hartă, comentezi, dar pentru noi totul rămâne mereu amenințător, mereu grav, indiferent la orice. Dar trăim și trebuie să nu pierdem voința de a trăi. Miercuri 17 iunie 1942. Doi ani de la armistițiul francez și suntem încă în viață. E adevărat că ducem cu noi oboseala acestor îngrozitori doi ani, dar suntem vii. Până când aparenta calmie, dar sub ea mocnesc surd atâtea spaime. Zvonurile despre noua criză antisemită se amestecă cu desmințiri liniștitoare și unele și altele la fel de vagi, la fel de irresponsabile. Nu știu de unde vin, ce valoare au, ce semnificație. Și timpul trece încet, încet, măsor zilele, ceasurile. Obosit, proastă stare fizică, ochii nu mă ajută să citesc, dureri de cap, altfel aș lucra, fie și în silă, dar aș lucra. Luni 22 iunie 1942. 22 iunie, un an de la începerea războiului din Rusia. Recapitulând, îți dai seama că nimic din ce s-a întâmplat nu era previzibil. Asta ar trebui să ne lecuiască de jocul absurd de a prevederile. Totuși, există parcă un anumit ritm al războiului, cu succesiuni aproape regulată de febră și acalmie, de ascensiune și regresiune. Dacă ritmul acesta se menține, al doilea an de război ar putea să semene cu primul. În ce mă privește, nu cred nici în termene scurte, nici în deciziuni inevitabile. Toamna nu va aduce neapărat desnodământul, cum nu l-a adus nici anul trecut. Pentru moment în Rusia, în afară de ofensiva contra Sevastopolului, frontul e în așteptare. În schimb, bătălia din Africa, după două săptămâni de ezitare, s-a precipitat. Englezii au predat iertobrucul. Mă întreb dacă acțiunea lui Rommel nu tinde la mult mai mult. Poate că se pregătește în Orientul de Mișloc o aripă vastă pentru războiul din Rusia. Eugen Ionescu a plecat ieri. Miraculoasă întâmplare. Marți 23 iunie 1942 Obositoare discuții, comentarii, presupuneri, interpretări. Încerci să înțelegi ce se va petrece mai departe, ce consecințe poate avea căderea Tobrucului. Când va cădea Sevastopolul? De ce întârzi ofensiva germană? E posibilă o debarcare anglo-americană? Nu cumva războiul se va deplasa deocamdată spre Suez? Ce va face Turcia? Atâtea întrebări pe care singur le ridici și le înlături. Sunt argumente pentru toate ipotezele. Aș vrea să pot părăsi pentru câtva timp războiul. Aș vrea să pot scăpa de obsesia lui. Sunt obosit. Mi-e frică de neurastenie. Aș vrea puțină libertate, puțină uitare. Duminică 28 iunie 1942 Dezastru englez din Libia, încă nu știm dacă s-a sfârșit. Luptele se dau acum în Egipt, dincolo de Sidi Al Barani, la Marsa Matruk. Dacă romul se oprește, atunci întreaga operație rămâne în cadrul obișnuit al războiului african, dar dacă ocupa Alexandria, dacă ajunge la Cairo, atunci întreaga fața a războiului se schimbă fundamental. Sevastopolul încă n-a căzut. Luni 29 iunie 1942 Ore întregi, zile de rândul, am tot încercat să scriu actul al treilea din Alexandru cel Mare, dar zadarnic. Pe de-o parte, piesa a intrat cu ultimul act într-un punct mort, iar pe de-altă parte, eu însumi sunt într-o perioadă de neinspirație absolută. Sunt apatic, greoi, lipsi de spontaneitate, fără spirit, fără haz, opac, inert, desfăcut. Tot ce scriu pe hârtie e lemnos, cenușiu, inutil. Evident, scenariul actului 3 nu e fericit. Am îndoiel până și asupra cadrului. L-am plasat întâi la redacție, dar pe urmă l-am început în biroul lui Bucșan, fără să știu încă dacă, până la urmă, nu voi reveni din nou la redacție. Dar chiar așa fiind, aș vrea să pot termina actul bun sau rău, măcar pentru a putea pune deoparte. Și nu izbutesc. Adevărul e că nu izbutez nimic, nici măcar să citesc disciplinat o carte de la început la sfârșit. Sunt sălciu, somnoros, descompus, dezgustat de mine însumi. Aștept de undeva puțină grație. Marsa Matruc a căzut. Drumul spre Alexandria e deschis. Întregul sistem englez din Orientul Mișlociu pare a se prăbuși. Miercuri, 1 iulie 1942. Iulie-august, încep lunile grave de război, 60 de zile care constituie toiul infernului. În Africa, Romăl e la 190 de kilometri de Alexandria. Se pare că englezii, care până acum s-au retras fugind, încearcă de azi dimineață să reziste. Vor putea? Sevastopolul a căzut. Sâmbătă 4 iulie 1942. Lupta pentru Alexandria continuă. Am așteptat din moment în moment să se anunțe căderea orașului, dar pentru moment frontul ține încă la El Alamein. Ieri comunicatul german anunța că poziția a fost ocupată și depășită, dar comunicatul de azi vorbește de puternice fortificații și întăriri însemnate în același punct. E posibilă o redresare britanică? Ceea ce se întâmplă acolo e decisiv. Întregul aspect al războiului se poate schimba instantaneu. Nici măcar nu știi dacă în momentul în care scrie aceste rânduri, zarurile n-au căzut deja. Viziune subită, aproape violentă, a unei piese de teatru nouă, care s-a precipitat dintr-o dată, dintr-o serie de gânduri fără obiect precis. E ceva intens, încordat, de o simplicitate și de o putere care mă amețește puțin. Aș vrea să pot scrie imediat, automat, cu ochii închiși, dar știe Dumnezeu ce se va alege și din asta, ca din atâtea altele. Luni 6 iulie 1942 am scris ieri scenariul piesei văzută așa de amețitor sâmbătă seara. La drept vorbind, la un interval de o noapte, exaltarea mea din ajun mi se părea naivă. Vraja trecuse, simțeam că totul pierduse din mister. Eram parcă puțin jenat de mine însumi. Dar, scriind scenariul, m-am animat din nou și nu numai că am reușit să pun pe hârtie gândurile intense și totuși confuze de sâmbătă seara, dar le-am precizat, le-am dat amploare, le-am dat contur. Iată-mă așadar cu încă un scenariu pe brațe. Este, ca să nu mai socotesc Alexandru cel Mare, al treilea. Le voi scrie când. Încă o dată trebuie să deplor încetinea la mea în mea înscris. Nimeni, cred, nu are mai puțină vivacitate, mai puțină libertate de mișcare, mai puțină ușurință spontană decât mine. Sunt lucruri care îmi lipsesc total. Văd uneori idei în nu știu ce fulgurantă lumină și am atunci impresia că totul s-ar putea realiza miraculos în câteva ore ca sub o inconștientă dictare. Dar când iau tocul în mână, totul redevine opac. Și atunci începe munca absurdă, plată greoaie a scrisului, care ține zile, săptămâni, luni, uneori, ani. În ce privește Alexandru cel Mare, sfârșitul acum mi se pare mai apropiat. Actul al treilea pe care l-am început fără chef și l-am scris fără încredere, mi se pare că se construiește totuși în mod interesant. Azi am lucrat destul de bine. Îmi rămâne de scris în totul două scene, scenele finale, dar de ele depinde soarta întregului act, căci dacă nu le reușesc, atunci tot ce am făcut până acum cade și întregul act trebuie scris altfel. Am impresia că e mai mult o chestiune de abilitate și tact decât de material. Situația eroilor mei e în momentul de față puțin artificială, dar cu o piruetă totul se poate salva. În Egipt, luptele se dau tot la El Alamein, parcă cu intensitate scăzută. Rezistența britanică pare a se consolida. Fapt e că și comunicatele și telegramele germane trec cu discreție peste frontul african, care era așa de grav săptămâna trecută, și pun accentul în mod răsunător pe frontul rusesc, unde începerea marii ofensive este anunțată oficial. Luptele se dau între Kursk și Harkov, până spre Don. Joi 9 iulie 1942. Vis lung, complicat astă noapte, din care însă nu mai amintesc decât cadrul, decorul. Făceam parte dintr-o delegație de trei oameni, care prezenta felicitări doamnei Antonescu pentru căsătoria, cred, a fiului ei. Eram primiți într-o sală imensă, dreptunghiulară, cu multe flori. După câtva timp, sala era plină de invitați, cei mai mulți în frac. Într-o sală alăturată, mai mare și mai somptuasă decât prima, un și pe urmă o fată cântau cântece englezești. Între invitați îl țin minte pe Leibovici, Camil, într-un grup parcă de fete din Brăila, pe care și eu le cunosc și îmi fac semn să mă apropii. Între timp, însă, fără ca decorul să se schimbe, nu mai suntem la doamna Antonescu, ci la principesa Bibescu, în așteptarea lui Valentin, care urmează să se întoarcă dintr-un raid sau de la un concurs, cu o decorație sau un trofeu. Și îl văd într-adevăr pe Valentin Bibescu intrând în frac și urmat de o suită de domni străbătând sala și trecând pe lângă mine. Aseară la capșa, intrasem să-l iau pe rosetii cu care aveam acolo randevu. La o masă imediat alăturată, Ion Barbu și Onicescu. Aveau înaintea lor desfăcute larg ziarele de seară. Barbu, urmărind o harta a frontului din Africa, era foarte deziluzionat de oprirea lui Romel. Onicescu îi dă de curaj. Un piston oricât de puternic ar fi, după ce lovește, are un recul. Oprirea de la El Alamein e un recul. Barbu nu părea cu totul remontat. Și pe urmă, continuă Onicescu, nu vezi ce s-a petrecut la nord, au distrus un convoi american de 50 de vase. Radical strigă Barbu și, într-adevăr, toată fața îi se luminează. Mă amuzau amândoi foarte mult. Erau ca doi jidani făcând strategie la cafenea, cu aceleași temeri, cu aceleași entuziasme, numai că de cealaltă parte a baricadei. În Rusia a căzut Voronejul. Donul e trecut în câteva locuri. Ofensiva germană pare de colosale proporții. Camil Petrescu mă asigură că până într-o săptămână vor fi la Volga. Am pariat pentru 1 august. În Africa, oprirea de la El Alamein continuă. Sâmbătă, 11 iulie 1942. Am citit astă seară Doi tineri din Verona, iar După măsură pentru măsură și A 12-a noapte îmi mai rămân puține comedii din familia lor. Între timp continui cu Benu, Lerenu și Comșa, Regi. Am terminat Henric al patrulea și am citit primele trei acte din Henric al cincelea. Cu cât înaintez mai mult în Shakespeare, încântarea sporește. Mă gândesc cu plăcere la o carte despre Shakespeare. Poate chiar să mă decid a sistematiza de pe acum însemnările de lectură într-o serie de fișe. De asemenea, înainte de a redacta această eventuală carte, dar când, m-ar amuza și cred că mi-ar folosi să fac câteva prelegeri despre Shakespeare. Nopți de insomnie cum n-am mai avut niciodată. Au fost câteva nopți în care n-am dormit niciun moment până la șase dimineața. Mă dau jos din pat dimineața extenuat. Nu e numai din cauza marilor călduri din ultimul timp. E mai ales toată exasperarea acumulată de atâta vreme în mine și care se răzbună. Dar trebuie să mă stăpânesc. Mai am nevoie de nervii mei. În Rusia, nemții înaintează spre și dincolo de Don, în timp ce rușii se retrag. În alte sectoare, contraatacă. Războiul este într-una din cele mai intense faze. E miezul iadului. La El Alamein, așteptare. Sâmbătă, 18 iulie 1942. Terminat, în fine, Alexandru cel Mare. Mai corect ar fi de spus că am terminat actul al treilea. Piesa în sine mai are nevoie de oarecare operații de finisaj, toate ușor rezolvabile la transcriere. Asta nu înseamnă că sunt mulțumit de lucrul făcut. În totul, dacă mă gândesc la primele mele intenții, o piesă ușoară, scrisă repede și reprezentabilă imediat pentru a câștiga bani, am eșuat. A ieșit cu totul altceva, nici prea bun pentru a conta în opera mea de scriitor, nici destul de vulgar pentru a face un mare succes, nici destul de inofensiv pentru a trece telchel într-un repertoriu de azi. Dar să nu ruspetăm, cel puțin nu azi. Adevărul e că, bine sau rău, am terminat și că deci devin acum disponibil pentru altceva. Voi încerca piesa pentru Leni. cred că titlul posibil va fi Insula. Duminică, 19 iulie 1942. Nu știu exact ce se întâmplă pe fronturi. Comunicatele germane sunt vagi, chiar dacă telegramele de presă sunt entuziaste. Propaganda vorbește despre dezastre și despre decizii finale.